Dobro večer poštovani slušatelji, drugi put emisija za vas i nas koji želimo razmišljati na malo drugačiji način od onoga na što smo navikli. Nije to lako svaki put, ali je to Boris Šuran i Mirjena Širola se trude učiniti to u svakoj našoj emisiji. Proaktivni građani, što bi to značilo, jesmo li mi proaktivni? Očito nismo s obzirom da smo u posljednjih nekoliko mjeseci Razgovarajući sa našim sugovornicima Ili slušajući njihove, njihova predavanja Oni ponavljali budite proaktivni Pomaknite se, recite svoje mišljenje Donesite neke odluke, promijenite stvari Biti proaktivan u društvu u kojem živimo Je vrlo zahtjevan zadatak Biti proaktivan pored medija Pored posebno televizije koja nam lomi duh, koja nam fragmentirano daje istinu, koja nas bombardira informacija, je jako teško. Sve to bazirano na profitnoj ideologiji koja funkcionira zadnjih stotinja godina i na civilizaciji koja se lagano približava kraju. Zbog toga ova naša emisija pokušava ponuditi drugačiji put, put kojim bi se vrijedilo krenuti da nam iskorak u ovu novu Mileniju bude nešto kvalitetno i da bude ono što želimo i kako želimo nastaviti živjeti. Mislili smo da se samo u Sjedinjenim Američkim Državama događalo da oko otpada na koji način ga oni tretiraju, ko se time bavi, kako izlači iz toga profit. Da je to neka priča koja se događa negdje drugdje međutim evo suočili smo se i mi u našoj sredini ovdje u Hrvatskoj sa pričama koje su vezane uz zbrinjavanje otpada koje nam se baš i ne sviđaju kada smo 90-ih godina kretali u nešto novo svi smo bili oduševljeni dolazi kapitalizam svi ćemo biti kapitalisti bogati. svi ćemo biti bogati, lijepi, pametni a da ćemo imati probleme sa otpadom, da će mafija funkcionirati kod nas, da će profit definirati našu sudbinu kroz otpad To nismo željeli tada ni razmišljati niti gledati Međutim, evo je ovih koliko dvadesetak godina i sad živimo taj život I sada je na nama da kao građani postanemo toga svjesni i da počnemo mijenjati stvarnost u našu korist, a ne u korist profita Večeras na ovu temu razgovaramo sa gospodinom Borisom Košarom Imali ste ga već prilike čuti u programu Radio Pule Na ovaj put je on naš sugovornik u smislu ove večerašnje teme A to je proaktivne građani Drugi put Boris Košara je u ovom trenutku kad je u pitanju kaštijun prilično eksponiran da li je to bila vaša volja, jeste li htjeli to ili se samo od sebe dogodilo, na koji način ste ušli u cijelu priču? Pa gledajte, mislim da se sve dogodilo nekako spontano. Ja sam prepoznao, da tako kažem, opasnost od toga što nam se sprema i malo po malo je došlo do ovoga što je danas. Znate, ljudi svi čekaju da će neko za njih nešto odradit, da se ipak to neće desiti jer će neko nešto odradit, a u stvari ako se sami ne organiziramo sami, ne počnemo razmišljati o svojoj okolini, o navodnicima velikoj demokraciji i tako dalje. Tu demokraciju nikad nećemo imati. Svaki čovjek ima neki svoj okidač. Da li je ikad prije se dogodilo da vas je nešto potaknulo, recimo, građanskom udruživanju? Pa, znate šta, uzmite jedan životni ciklus jednog čovjeka. Kad je mlad, onda on njega ništa ne zanima, više ga zanima provod, zabava, ne znam, možda neka dobra knjiga, neki dobar film, nogomet i tako dalje. Međutim, kako čovjek ovaj, stari, polako, onda počinje prepoznavat i neke druge stvari. E sad, neki su, da tako kažemo, na tom ukidaču dosta rano, a neki nisu nikad. Meni se slučajno desilo da sam ono jednostavno se zapitao, s obzirom da sam sad nedavno otišao u Mirovinu, onda sam se zapitao Imao sam malo više vremena i razmišljati. Znate, vi ne možete danas mladog čovjeka koji ima obitelj, koji ima, ne znam, dijete u vrtiću, koji ima drugo dijete u školi, koji možda radi dvokratno ili žena, ma nema šanse da on razmišlja. On je opterećen svim i svačim, samo ne može razmišljati u tom pravcu u kojemo mi razmišljamo i kojem bi na neki način i trebao razmišljati zbog dobra svoje djece, svoje budućnosti. E, nekako je ostalo na nama malo starijima koji smo još moćni da možda pokrenemo jedan proces da se približavanjem Evropi i u Hrvatskoj počne konačno shvaćati neka demokracija, ali na jedan drugi način od one koje je većina političara zamislila. Što je gospodin Košajara rekao je interesantno s jednog aspekta. On je rekao kada prođe neko vrijeme počnemo razmišljati, a dok smo mladi imamo druge interese, druge probleme, druge. Međutim, vrijedno bi bilo razmisliti zašto mi moramo doći do 50-60-ih godina da počnemo o tim stvarima razmišljati, a što se događa prije toga? U kakvom mi to društvu živimo koje nam stvara sve drugo interesantnim i značajnim od onoga što je zrak, što je zdrava hrana, što je otpad. Moje je vidjenje da je to problem ove naše civilizacije koja je bazirana na potrošačkom mentalitetu i koja je bazirana na profitu. I mnogi koji govore o ovoj krizi, mnogi tvrde da to više nije obična kriza ciklusa koji se ponavljaju, nego da je to zbilja kriza sustava jer uskoro će se to pokazati, da li je ili nije, jer veliki igrači se dogovaraju o tome da će nešto učiniti, da će smanjiti emisije, zagađenja, međutim to se ne događa. To se ne događa i mislim da više nije pitanje pojedinačnog htjenja da se nešto promijeni, nego je to ugrađeno u sustav koji se zove profitni potrošački sustav. Pa gledajte, ja ću ovaj, se malo dotaknuti jedne druge stvari. E, kad smo bili u socijalizmu, onda smo svi morali biti dobri pioniri, imati crvenu maramu, plavu kapu. E, morali smo biti dobri o morali smo biti poslušni, morali radnici. smo radnici dalje. Gledajte, svi sistemi na ovom svijetu, pa tako i američki, i njemački, i italijanski, svi odgajaju naciju na jedan sličan način, da budu poslušni. Znači, čim ste vi pametni, čim vi počnete razmišljati, vi ste opasni. U tom slučaju e, niko ne želi opasnu naciju. Zbog toga imate sve te televizijske emisije koje utupljuju ljudima i ono malo pametnog. E, zato se, recimo, nastoji e, rasplinut pažnja od nekih važnih stvari, kad god se nešto desi što je bitno, odma nakon toga dođe nešto drugo što mora odmah to poklopiti da ljudima jednostavno prekine nit misli i film. Vi imate cijele ekipe e e e ljudi koje se bave tim problemom u sustavima gdje se recimo, ne znam, danas je događaj taj, taj, neću reći, sutra već moramo nešto na brzinu izmisliti ili dati nešto uh, makar bombastičnog naslova da bi prekrilo ono od juče što je bilo bitno. Ovo što kaže gospodin Košara je reko bi skoro Uština. centralna centralna priča cijelog razmišljanja o tome što mi kao građani možemo i kako djelujemo, odnosno što nam čini profit mediji i potrošačko društvo. Veliki književnik Orwell kaže razbite ljudski duh i onda ga možete slagati u mozaik kakav želite. I to je upravo što se događa. Nas stalno bombardiraju sa nebitnostima, sa glupostima, ko je s kim, ko je ubijen, ko je spavao s kim, ko je kupio kakvu jahtu. I mi jadni potrošači, konzumenti takvih medija, u jednom trenutku prestanemo razmišljati. I onda, da bi nas uništili zadnja karta, koji bacaju na stol, onda još kažu stručnjaci su rekli da kaštion treba biti tamo. I mi naravno ostajem blokirani. U tom ne, s obzirom da nam je mozak razbijen, mi i sad kad čujemo riječ stručnjak, a u sustavu obrazovanja su nas učili, znate stručnjaci su amen, nikad nam nisu spominjali da postoji i moral uz stručnjake, nego su samo rekli stručnjaci, ako si ti diplomirani tehnolog, ti si stručnjak. Više nije bitno. Kakav. Pa ja bih rekao da danas imamo stručnjaka, ono, e, bit ću malo bezobrzan pa ću reći od gospodina Đapića koji je kupio magisterij. Za mene nije stručnjak onaj ko napiše e, jedan doktorski rad ili ne znam. E, za biti stručnjak treba puno više od toga. Znači vi ne možete zato što imate neku titulu, završili ste neki fakultet i sad ste vi stručnjak. Vi morate imati brdo iza sebe e, rada ali pravo grada i ono što smo rekli stručnjaci. Stručnjaci postoje, ja tako ih zovem, umreženi i neumreženi. Znači, umreženi su oni koji su u sustavu Sustavite. i koji sve rade da sustav, što sustav od njih zahtijeva. Mi smo imali studija i za Kaštijuni, i za, za oko Kaštijuna, svakakvih. Mi smo 2006. kad mi nismo znali šta je Kaštijuni još, već je Ministarstvo zaštite okoliša dalo dozvolu stvornici cementa koromačno, da pali 4 tone na sat smeća, a studija je napravljena mjesec, mjesec prije, u 2006. Prema tome i normalno studija rekla da je to neškodljivo. Međutim, ja se pitam da je to neka neovisna studija, stvarno od ljudi, od struke koji nemaju iza sebe nikakvog interesa novčanog ni inog druga, nego prava struka, mislim da tako ne bi bilo. I tako su sve studije prezentirane i uglavnom sve studije rade više manje isti ljudi ili iste ustanove. Drugi put. Ovdje se možemo referirati na kaštiju, ali možemo se sjetiti nekakšeg, recimo onog što je neutralnije za nas iz Istre. Obrovac u davnim, koje Kako su dobijale 70. Mm -hmm. godina. Feni u Makedoniji. Feni ili recimo bakar. Da. Obrovac su isto radili stručnjaci jesu? Fenji su, uh, uvijek su, uvijek su, uvijek feni su stručnjaci. radili stručnjaci dakle, jesu, jesu. a bakar stručnjaci su rekli 75. godine da će kada bakar bude radio sve biti tako idealno da će ljudi tamo raditi u bijelim mantilima stvarnost je bila takva da su ljudi u bakru koji su živjeli stavljali vlažne krpe da bi mogli po noći spavati i sad mi kažemo stručnjaci možda i se sjećamo iz povijesti rata koji je bio Mengele. Mengele je bio stručnjak. Ja želim ekstremne stvari da. naglašavati i znamo mnogi šta je Mengele radio koji se sjećamo. Koje Naravno, se ne sjećamo. želimo o tim reći da su svi stručnjaci Naravno, ne. Ne. Ali istom, istom košu, ali želimo ne. naglasiti kad e, neko nama kaže stručnjak da je to stručnjak odredio da se zapitamo što stoji iza tog naziva stručnjak kod određenih tako, tako, tako. i cijela priča se opet vraća na ono, s jedne strane stručnjak a s druge strane što kaže gospodin Košara umrežen u sustav mm -hmm. ko, a sustav definiran profitom tako je. i naravno da taj čovjek mora igrati, balansirati između toga da li će odnijeti kući plaću ili će odustati malo od etike probajmo analizirati kaštijun zdravoseljačkom logikom bez prevelikih stručnjaka odnosno probajmo uzeti različite stručnjake jer neki stručnjaci kažu i nešto drugo al tako Absolutno. ne samo ovo. prema tome uzmimo stručnjake ovake, stručnjake onake stručnjake ovakve i recimo uzmimo zdravu logiku na primjer živimo u vrijeme kada mnogi znanstvenici svjetskog kalibra govore o tome da je cijela civilizacija na krajnjim granicama izdržljivosti Fritjof Kapra kaže da trebamo preći sa Antropocentrizma, znači čovjek u centru, na biocentrizam, život u centru moramo se odnositi prema životu kao najvažnijoj stvari i da ne spominjem druge teoretičare. E sad kad se vratimo na to šta raditi sa ovim što ostaje iza nas kada jedemo, kada vozimo aute, kada gledamo televiziju, da li je to smeće, to znači uništavanje ekologije, ili je to otpad koji, koji se, je, može, se može vratiti u iste proces. funkcije koji, iz kojih je izašao. Evo, ja ću tu, tu mogu stvarno govoriti puno, ali neću puno jer ovaj, ne, nemamo toliko vremena. Gledajte, eh, otpad kao takav je sve ono što se može iskoristiti. Smeće je ono što doslovno više ne možemo iskoristiti. Znači mi, eh, u ovom slučaju, po pitanju kaštijuna, mi smo išli na jedan ogroman prostor od 36 hektara gdje će se deponirat najmanje 2 miliona i nešto kubika smeća što je nepotrebno, jer mi e, danas u svijetu znamo da postoji mogućnost diferenciranog skupljanja otpada već preko 90% posto. postignuto. To znači, ako vi od komunalnog otpada, od onog što ste vi malo prije rekli nakon gledanja televizije, ručka i tako dalje, mi možemo to vratiti u funkciju. Vi morate shvatiti da je dobivanje jedne tone željeza iz rudače ili dobivanje jedne tone željeza iz povrata otpada, je razlika u energiji strahovita, trošak je ogroman, vi morate najprije rudu iskopat, izvesti s tog rudnika, pretopiti je u pećima, izvaljati i tako dalje. Ovdje imate nešto već gotovo što ćete samo reciklirat i dobit ćete novu vrijednost za pet ili sedam puta manji trošak. Da ne govorimo o papiru. Pa mi, ljudi moji, uvozimo u Hrvatskoj 200.000 tona papira godišnje. Naš papir završava na kaštijun i sve ine otpade po Hrvatskoj jer ga nemamo kome dati, Nikoga neće skupljati. A za, eh, po, napraviti jednu tonu papira vi morate toliko energije potrošiti. Ono što sam i rekao u radio emisiji, Vi morate potrošiti jako puno vode za proizvez papir, jer u procesu vode ide strašno puno vode, u papisu, za papir ide strašno puno vode, ide strašno puno klora da izbijelite, a klor je jedan od najopasnijih elemenata što smo prije govorili za dioksine i za sve Dobravlje, ovo što se ne. ja. Znači, plastika, bilo koja stvar, mi smo uštedili ogromne količine energije u proizvodnji. Znači, mi ne moramo sada puštati nove emisije kroz naftu koja će se paliti, koja će proizvoditi struju, koja će opet pogoniti sve te strojeve. Imamo e, mogućnost da ušparamo u ekologiji, znači nema emisije u zrak i prirodne resurse, resursi. znači trajaće nam prirodne resurse puno duže. O, ovo kako se mi ponašamo, da vi sad idete u jednu tvornicu cementa koromačno palit, ne znam 100 tona dnevno otpada pa to je totalno suludo, jer to se sve vraća nama, jedan dio toga se vraća jer čisto ono kemijski fizički vi imate jednu tonu smeća, 30 tona cirka ostane u onoj šljaki jer neće izgorit 30 tona se pretvoruju energiju koja pogoni peći za, za klinker i 30 tona vam ode u zrak jer, gledajte, ako je filter vrlo kvalitetan, onda prostrojenje jako loše radi, jer filtrira dobro, nemate kapacitet. To je jaš, jako skupo. Znači, čišćenje filtera u tom trenutku, ako ga ima uopće, vi ga morate skinuti, ali proizvodnja ide dalje. Znači, oni u tom trenutku ispuštaju Emisije u zrak. Nemaju rezervni filter koji Pa, čujte, to nisu da. filteri kao na auto. znate, to su filteri veliki 3-4 metra, možda da, da. i više. I to nije ni tako jednostavno, ni skinuti, ni očistiti. A i ovo što očistite je strašno toksično zagađeno. Vi morate to zbrinuti. Drugi put. Gospodin Košera, ovo što pričate je, rekao bih, notorno, jasno. Ova naša emisija se zove Drugi put. Mm -hmm. Drugačiji način gledanja sas. Međutim, ono što nas interesira i što bih htjeli sa vama malo uh, prodiskutirati je kako to što je noturno, kako to pretvoriti u neku aktivnost koja bi promijenila ovaj slijed kojim ovo društvo ide, kad, se, kad je u pitanju otpad, na primjer, u, u ovim našim krajevima. Mislim, što moramo početi indoktrinirati kao što nas indoktriniraju u drugim stvarima. Je, nema druge, nemate druge. E sad, ko će to platiti? Bolje da ćemo mi, Bolje da platimo mi to, nego ono drugo. E sad, to e, je sad gledajte, ovako, stvari počinje, uvijek sad to je malo filozofska rasprava, ali stvar počinje iz djetinstva. Znači, vi morate mijenjati e, sistem školstva. Mi morate mm -hmm. djecu, već od vrtića, već mi. od škole, učit ekološki razmišljati. I, I ne samo treba. učit ekološki razmišljati, nego učit razmišljati logički. Mm -hmm. Vi danas imate u školi brdo nekih predmeta koje ja kao like mogu reći da su možda nevažni. Ja sam od moje djece uvijek zahtijevao da budu odlični u matematici i u stranom jeziku. Znači, to je meni bilo bitno. Sad, neko je za to, neko nije. Međutim, da vi danas... E, u, u, u razredu jednom tu djecu učite da imate jedan sat logičnog razmišljenja da pitaš čuj Pero šta ti misliš o smeću a šta ti Marija misliš o smeću a kako bite vi to znači to je bitno a ne da ih samo šopamo podacima kad, kad je bila kao što su bitka, nas, kad je bila kosinska bitka i kad je bila, bitka, kad je bila koja ofanziva u koliko sati i koja je otkrio Ameriku <laughs> dobro, ok, to sam zapamtio 4.492 <laughs> Sa <treći>. gledajte, <laughs> druge, druge <laughs> Druga. Druga. Druga. Druga. <laughs> evo, evo to koliko su, je nevažno nevažno, ali ostane vam to recimo, to vam ostane, znači ako vas neko nauči e, logično razmišljati, vi ste logičar cijeli život i onda vama ne, teško Teši vam mogu prodaji, priče. teško mm. vam mogu nešto prodati znate, kad neko kaže vama znaš kad sam bio u Americi pa sam ja vidio ovo, ono, ali ako ste vi bili u Americi ne može vam prodati priču, ono može prodati priču ako vi niste bili u Americi. Jer ako ste vi bili, on može pričati šta god hoće, ali vi znate, imate svoju viziju i ste vi to svojim očima vidjeli. I znači tu počinjemo od malena, znači treba uključiti uh, tu školstvo, znači, od malih, uh, od, čak od vrtića da tako kažem. I dalje, znači mi moramo, jer gledajte, ta djeca, vi ne, ne biste vjerovali, ja sam to vidio. Mama je bacila neki papirić, a mali je rekao, mama što te nije sram. Znači, neko mu je u vrtiću nešto rekao. E, znači, da li imamo vremena? Pa gledajte, obrazovni proces traje gledajte, vremena. Imamo i nemamo. Naime, šta je? Kod nas sve dugo traje. Dok vi bilo koji proces ovaj, pokrenete, treba strašno puno vremena i strašno puno energije. Ali se može raditi paralelno. Pa može se raditi paralelno. Gledajte, i naša je na neki način e, inicijativa građanska općine Medulin. Smatramo da ni Medulin, ni cijela Istra nije zaslužila jedan takav tretman. Jer ovo je dosnovno silovanje politike i nametanje rješenja. E, mi ne vidimo zbog čega bimo morali recimo Takav način zbrinjavanja odpada koji je strašno skup jer je iz e, zakona o zbrinjavanju odpada koje je donesen prije dvije godine e, po županijama je predviđeno svaki centar koliko bi trebao koštat. Lijepo u zakonu piše to može bilo ko naći na internetu e, kaštion je trebao koštat 30 milijuna eura kad je to planirano prije dvije godine kad je donesen zakon. Mi smo danas došli već u dve, tri varijante na 84,5 miliona eura. Ako se to ikad napravi, to će biti najmanje 100 milijuna eura. E sad 100 milijuna eura sa kamatama, to ćemo mi platiti. Gledajte, to neće platiti ni Slavko, ni Marko, ni ne znam neko peti, nego mi svi zajedno. I A neko naše nesmetno energijo, al to je dobro. Da, o, dobiti, da mi ćemo i, i, mi će još. Tako je. Recimo, mi ćemo plaćati zbrinjavanje otpada Holcimu da nam ga pali, s time da će nas, tru, znači mi ćemo vlastiti novcim platiti vlastito, vlastito trovanje. Et, u tome je problem, jer vi kad gledate danas u cijelom svijetu ta tehnologija spaljivanja e, je u zadnjih 30 godina uzela maha, međutim polako je napuštaju zato što je toliko zagađeno sve da jednostavno moraju nalaziti neke nove načine. Najbolji način je naj, ono što bi rekli italijani konto dela domestika, znači račun kućne pomoćnice. Ako mi možemo skupiti, na pamet ću reći, 50% diferencirano, ma nama ne treba takav kaštijun. A možemo ići edukacijom u recimo 5, 6, 10 godina, možemo doći na 80%. Znači onda apsolutno ne treba kaštijuna, onda apsolutno ne, ne treba paljenje. Drugi put. Pa ja bi samo ako mogu još reći, mi ćemo imati potpisivanje žalbe protiv kaštijuna i sad u subotu i petak i na tržnici i na verudi i možda ispred stande ako dobijemo dozvolu, ispred stande vjerojatno samo u subotu. Tako da pozivam sve naše građane koji žele pridonijeti tome da se taj projekt ne ostvari, da nam se pridruže i da prate malo i u medijima što se dešava da bi ovaj, i, nji, i njima i njihovoj djeci nekako bila čišća budućnost. I za kraj, Borisevo, bila je ovo zaista ugodna večer u društu sa gospodinom Košarom koji se nadopunjavao gotovo na sve. Što smo mi htjeli postaviti Kao teze u ovoj emisiji Što bi mogo reći? Pa vjerujem da ćemo S obzirom da još ostalo dosta toga nedorečenoga Pozvati Staviti. i naredni put pozvati. A ovaj put bih S obzirom da smo govorili Ne toliko o kaštijunu Iako jesmo i dosta smo ga spominjali Ali smo razgovarali o građanima O nama kao građanima koliko smo ti koji žele sudbinu preuzeti u svoje ruke, a ne ostati zabetonirani pred televizorima i prihvaćati stvarnost kako nam neko drugi servira. Ja bih završio sa jednom anegdotom koju smo vjerojatno često imali prilike vidjeti na majcama koja govori o nama kao aktivnim građanima koji djeluju. A ona ide, malo ću parafrazirati, na majici piše ovako kaže došli su po Rome, ali ja nisam bio Rom, i nisam se imao zašto javiti i ništa nisam rekao. Zatim su došli po homoseksualce. Kaže se engleski, but I didn't stand up. Nisam ustao i govorio, jer ja nisam bio homoseksualac. Onda su došli po komuniste. Ali ja nisam bio komunist i nisam imao šta reći. A onda su došli po mene. Nitko se nije javio, jer nikoga više nije bilo da nešto kaže u moju obranu. Prema tome, ili ćemo sami ustati i nešto reći Ili ćemo biti zadnji Za koje više nitko neće imati šta reći I sve će biti za nas već zabetonirano Biće gotovo Koji je ova naša emisija Doslušanja poštovani slušatelji Iduće srijede u isto vrijeme Doslušanja.